Третата лекция от учителя. Числата. Числата са древен език на духа. Числата от 1 до 10 са най-дълбоки. Те са от древния род. Те са древна верига от трептения, трептящи същности. Десете числа, това са първите 10 сили на Бога. Десете пътя. пътя. Десет негови идеи, качества, 10 погледа. Числата си имат свой таян живот. Те са слязла видимост на идеите и замисъла на Бога. Различните числа, както ще видим после, някои се комбинират и могат да бъдат големи пазители, големи помагачи на човека. Числата са същества от потаян свят, слязли да движат развитието. Всяко число е съставено от строго определени трепети. Великият сътворител на числата така ги е устроил, че те да служат на определени качества, които пък в определено време се превръщат в свобода. Числото едно е вечност, която вижда безкрая. Качеството, което вижда вечността и безкрая. И което работи за тях. Това качество иначе е вдъхновението. И учителя казва: Вдъхновението е качеството на истинския живот. Значи, несмирението, за амбициите не говорим и за копнежа не говорим, аз съм ви обяснявал. Амбициите са тежкия път на ума. Пътя на провала, копнежа от сърцето, само припомням, стремежа от душата. Вдъхновението е от духа. Искам да кажа, ученика се движи между стремежия и вдъхновението. Десетте пътя, десетте числа, единицата. Вдъхновение и чисто творчество. Двойката, число на работа, усърдие, стараяне. Тройката – равновесие и успокояване. Четворката – движение и търсачество. Търсачна същността. Петицата чистота и позволение за пътуване към любовта. Шестицата – стремеж. Откриване на тънкости. Числото седем – освобождение и свещено знание. Числото 8 – виж контрол, самодисциплина. Числото 9 – достоинство и път към завръщането. Числото 10 – пълнота и блаженство. Ще обясня. Вдъхновението се ражда от върховния дълг постоянно да търсим Бога. И учителя казва, вдъхновението е най-великият закон, който съществува в живота. Някой казват, аз, учителя обяснява, аз се вдъхновявам. Не, не, ти си внушаваш. Вдъхновението идва само от Бога, понеже има хора, които си самовнушават и мислят, че това е вдъхновение. Ти си внушавай. Някога може да се случи, но докато не се пречистиш, колкото и да се внушаваш, вдъхновението ще се отлага. Вдъхновението идва само от Бога. Не става просто за ангели или за напреднали същества. Тук тече Бог и не става със самовношение. Второ, двойката. Тук е човекът, стремежът, човешкият стремеж. Тука е прокопаването на себе си. Тука се постигат или съмнението, или пътя към смирението. Бавният път към смирението. Тройката е равновесието. Тука, това означава, че тук разумността трябва да озрее. Това се случва чрез трептящата почет към нещата. Предмети, хора, животни и така нататък. И така нататък. Четворката е наречена по друг начин Разбудителят. Тука мълчанието е подготовка, важна подготовка да, разбеш, да разбереш четворката. Петицата тук е духовния стремеж. Тука вече любовта се издига на по-висока степен пътува към Бога. Тука вече се заражда духовен, изчистен стремеж. Тука се запалва динамичното търсене. Тука започва да се заражда постепенно и овладяването на себе си и отделянето от света. Шестицата тук е търсенето и откриването на душата. Ако не откриеш, оставаш в другото значение на шестицата, което означава кръстопът. Затова тук се иска много твърд Разумен избор. Седмицата, тук Словото се разглежда като храм. Тук много се държи на Словото в седмицата. Тук се извайва Словото. Осмицата, това е висок контрол, концентрация, умение да се събираш. Тук е дълбокият вътрешен мир, защото тук умът е пленен. Тука се намира и себе проникването и себеразвитието. Девятката. Тука медитацията е чиста и тя не е само в тишината. Тя е нещо като музика сред шума. Тука е виждането на скритото. Има хора, обяснявал съм преди, спомням си в София един разговор, Отидах на рила, на една хубава полянка, голяма тишина, голямо вдъхновение. Ми викам, това е тишината и вдъхновението на полянката. То не е твое. Когато си в шума, всред света, където бучи, където стават катастрофи, където текат коли с бърза помощ и така нататък, да царуваш, да си в покой, това е тишина, това е разбиране. Другото е една игра, взето назаем. Ти трябва да имаш тишината в себе си, а не някъде в планината. Може да си ходиш, но трябва да разбереш, че истинската тишина трябва да влезе в тебе и трябва да се изработиш сред шума. Десятката, блаженството, който го е познал, съжалява пътя на света, удоволствията и тяхната бедност. Тук Бог е открит, случил се е изразът «Да бъде твоята воля». Тук е блаженството, тук е пълнотата, която се лее като еликсир върху избраните. Тези, които истински са го търсили, не полвенчато, не до някъде са се отказали, които са го търсили до край. По-дълбоко от всичко това е само нулата, мистерията. Но мистерията не е число. Тя превъзхожда числата. Тук в нулата няма форми, няма числа, няма звуци, няма вкус, няма качества. Никакво зло, никакви страдания, никакви пътища, никакви граници. Тя е безкрайност. Тук даже на по-дълбокото ниво няма мъдрост и никакви достижения. Нулата е абсолютна безна и от тук е излязла единицата. Накратко ще ви кажа. Защо числото 13 е фатално и защо е число на вечната любов? Учителя го обяснява. Той е подобно на любовта. Когато разбереш любовта, тя е благословена. Когато не разбереш, тя става проклятие за тебе. Същото е с 13. Числото 1 е бащата. 2 е майката, 3 е сина, 4 е дъщерята. В Числото 13 липсва двойката, липсва липсва майката, липсва любовта. Казва учителя, всяко нещо, в което липсва любовта, е фатално. Ето защо числото 13 е фатално. <към> Много хора и до сега се страхуват от него. В него има трудност. Но който е разбрал любовта, разбира, че това число е велико. Това е число на вечната любов. Но който има правилно познание на любовта. Така, да се върна. Нулата е безна, от тук е излязла единицата, която е върховно проявено скрито същество. Първото неведомо движение на безната, на нулата, и тя е станала единица. И за това няма друг Бог, освен Бога. Бога е слезлия, абсолют, ограничил се надолу, станал Бог за да бъде по-достъпен. Пак не е напълно достъпен, не е напълно познаваем, но при Бога има приближаване. При Абсолюта е абсолютно недосегаем. Докато Бог, той е слязал надолу и е позволил приближаване към Него. Нулата е извън всичко. Тя е състояние на нищото. Нулата е великата нероденост. Безначале с появата на единицата вече имаме начало. Нулата поставила начало, слязала надолу, ограничила се е, тя пак остава в себе си, но е пуснала единицата да движи световете. Поставя начало, но тя пак се остава без начало. Тя се ограничава, но е безгранична.